Megalakul a meseklub. Nehéz volt a hangverseny követően visszazökkenni a megszokott kerékvágásba. En különösen unalmasnak, egyhangúnak és hiába valónak érzett mindent a heteken át élvezett folytonos izgalom után. Vajon vissza e térni a régmúlt napok csendes örömeihez? Erre a kérdésre eleinte határozott nemmel válaszolt diana -nak. Nincs kétségem a felől hogy az élet már soha többé nem lehet ugyanaz, ami réges- rég volt, bánkódott a barátnőjének, mintha csak ötven év távolába tekintene vissza. Talán egy idő elteltével hozzászokom, de akkor is az a véleményem, hogy a hangverseny elviszi a mindennapok ízét. Azt hiszem, már Illa is ezért ellenzi. Marilla nagyon józan gondolkodású asszony. A józan észre hallgatni sokkal jobb lehet, de nekem akkor sem fűlik hozzá fogam. Egy gyakorlatias ember élete olyan sivár és hétköznapi. Mrs. Lynn szerint engem úgy sem fenyeget az a veszély, hogy meggondolt legyek, bár az ember sohasem tudhatja. Most úgy érzem, talán még józanná válhatok felnőtt koromra. Meg lehet persze, hogy ezt csak fáradtság miatt látom így. Tegnap éjjel egyszerűen képtelen voltam elaludni. Ébren feküdtem, és gondolatban újra meg újra átértem az hangversenyt. Ez a legszebb benne, hogy később van, amire visszaemlékezzünk. Az Avon iskolába végül csak lecsillapodtak a kedélyek, és visszanyerték régi fényüket a korábbi szórakozások. A hangverseny mégsem múlt elnyom nélkül. Ruby Gills és Emma White, akik összevesztek azon, hogy kiüljön előrébb a színpadon, Elültek egymás mellől, és három évig tartó ígéretes barátságok is megszakadt. Josie Pye és Julia Bell három hónapig nem beszéltek egymással, mert Josie azt találta mondani Bessie Wrightnak, hogy Julia meghajlása egy túl nagy magot nyelt csirke rángatózására emlékezteti, és Bessie ezt visszamondta Juliának. A Sloan család megszakított minden kapcsolatot a Bell családdal, mert Bellék azt merték állítani, hogy Sloanék többet szerepeltek a műsorba. Mire azok azzal válaszoltak, hogy belég még azt a keveset sem tudták rendesen megcsinálni, amíg rájuk jutott. Végül Charlie Sloan összeverekedett Mordis Purgeon McPhersonnal, mert az azt mondta, hogy Ensörli túl sokat szemvelget szavalás közben. A verekedésnek Mordis Purgeon lett a vesztese, mire Ella May, Mordihuga egész télen nem beszélt Anne Miss Misztézi kis királysága az említett apró súrlódások ellenére is simán és pontosan működött. A tél eseménytelenül telt el. Szokatlanul enyhe volt az időjárás, és olyan kevés hó hullott, hogy a két barátnő a nyírfacsapáson járhatott iskolába. En születésnapján is éppen itt kocogtak az iskola felé, csevegés közben is nyitva tartva a szemüket, mert Miss Tészi kiáltásba helyezett egy dolgozatot Téli séta az erdőben cimmel, és ez megkétszerezte a figyelmüket. – Gondolj csak bele, Diana, ma töltöttem be a tizenhármat! – lehelte en mély áhitattal. Alig bírom felfogni, hogy már a tízes éveimet taposom. Amikor ma reggel felébredtem, úgy éreztem, minden megváltozott. Te már egy hónapja tizenhárom vagy, így számodra már biztosan nem akkora újdonság. Az élet is valahogy érdekesebbnek látszik tőle. Még két év és felnőtt vagyok. Nem csak évig a szolgál, hogy akkor már nyugodtan használhatok fellengző szavakat, és senki sem fog kinevetni. Rubik azt mondta, hogy amint betölti a tizenöt, udvarlót választ magának mesélted Diana. Rubik észnek máson sem jár az esze, mint a fiúkon, mondta en rossz Hiába tesz úgy, mintha dühíteni. Valójában örül, ha valakivel összehozzák a nevét. De nem szabadné ilyen rossz nyilatkoznom valakiről. Mrs. Ellen azt mondta, hogy a rossz indulatú beszéd csúnyadulok. Ugye, mégis hányszor kiszalad az ember száját? Josi pye is csak szeltenél tudok nyilatkozni, így aztán inkább nem beszélek róla, ahogy észre is vehetted. Megpróbálok mindenben Mrs. Ellenre hasonlítani, mert tökéletesnek tartom. Mrs. Ellen is így vélekedik róla. Mrs. Lint szerint még a lába nyomát is bálványozza, és az ilyesmi nem helyes egy lelkésznél. Nem illik túl sok érzést pazarolnia egy halandóra. Tudod, Diana, szerintem meg a lelkész is csak ember, a maga megrögzött bűneivel. Múlt vasárnap épp a megrőzött bűnökről folytattam érdekes beszélgetést Mrs. ellen -nel. Kevés az olyan téma, amiről vasárnap is illik beszélgetni, ez azonban közéjük tartozik. Nekem az a visszatérő bűnöm, hogy a túlzott fantáziálás közben megfeledkezem a kötelességeimről. Szörnyen igyekszem, hogy leküzdjem, és most, hogy már tizenhárom vagyok, talán némi eredményt is sikerül elérnem. Még négy év és feltűzhetjük a hajunkat, elmélkedett Diana. Alice Bile még csak tizenhat és már feltűzi, ami szerintem kész nevetség. Én kivárom, hogy a tizenhetet betöltsem. Ha nekem olyan görbe lenne az orrom, mint Elise Bellé, vágta Ryan. Én biztos... Na tessék! Azért sem mondom ki, amit akartam, mert az már megint rossz indulatónak minősülne. Ráadásul a magam orrával vetném össze, ami túlzött híjuság. Éj, állj, amúgy is attól félek túl sokat foglalkozom az orrommal, ami jó évekkel ezelőtt azt a dicséretet hallottam. Még szerencse, hogy legalább ez az egy szép rajtam. Nézd csak, Diana, egy nyúl. Ne felejtsük el beleírni a fogalmazásba. Szerintem télen ugyanolyan szép az erdő, mint nyáron. Csendes és fehér, mintha aludna és szépeket álmodna. <gül> Ezzel a témával nincs is bajom, sóhajtott fel Diana. Az erdőről tudok mit írni, de arra képtelen vagyok bármit is kitalálni, amit hétfőn kell beadjunk. <gül> hogy miért is jutott Miss eszébe, hogy egy kitalált történetet írjunk? – Ugyan, hisz ez olyan könnyű. – Hi, neked, mert van képzeleted. – Méltatlankodott atlankodott Diana. – De mit csináljon az, akinek nem adott a Isten? Gondolom, a tiéd már kész is. Em és ugyan kevés sikerrel deleplezni próbálta az arcára kiülő önelégültséget. – Kész bizony, múlt hétfő este lettem meg vele. A féltékeny vetétás, avagy a halás sem választ el tőle. Ez a címe. Felolvastam Marillának, aki azt mondta, hogy szörnyű zöldség az egész. Azután Matthew-nak is felolvastam, aki szerint nagyon jól sikerült. Ez a kedvemre való kritikus, édes bús történet. Amíg írtam, csak útpocsogtak a könnyeim. Két szép lányról szól. A nevük Cordelia Monhorenci és Geraldin Seymour, akik egy faluban laknak és őszinte barátsággal szeretik egymást. Cordelia igazi barna lány. Éf fekete hajkoronája és sötéten csillogó szeme van. Geraldin királynői megjelenésű szőkeség, haja, mint az arany, sötét májvaszínű szemének pillantása Hihi, <gül> Még az életben nem láttam májveszínű szemeket, – jegyezte meg kételkedve Diana. – Én sem, csak elképzeltem. Valami szokatlant kerestem, és Geraldin homloka olyan, mint az alabástrom. mert végre rájöttem, hogy mit is jelent ez. Ez az egyik előnye, hogy az ember betölti a tizenhármat. Sokkal többet tud, mint tizenkét évesen. Hi és, és mi történt Cordéliával és Geraldinna? Sürgette Diana, akiben már feltámadt az érdeklődés a két lány sorsa iránt. Együtt nőttek, növekedtek szépségben, míg nem be nem töltötték a tizenhatodik életévüket. Ekkor érkezett a falójukba Bertram de Var, akit rögtön beleszeretett a szőke Geraldinba. Amikor a lány lova megbokrosodott, megmentette az életét. A lánya karjaiba ájult, és három mérföldet kellett vinni hazáig, ugyanis a hintó teljesen összetört. A lány elég nehéz volt elképzelni, mert ebben nincsen semmi tapasztalatom. Ezért Ruby Gils kérdeztem, akinek annyi férjezet vére van. Gondoltam, ő igazán szakértő ezen a téren. Ruby azt mesélte, hogy az előszobai kamrába rejtőzködött, amikor Malcolm Andrew megkérte a testvére Suzanne kezét. Málkom elmondta Szüzennek, hogy az apja a nevére íratta a tanyát, azután azt mondta, mit szólnál, édes madárkám, ha az idén egybe kelnénk? Mire, Szüzen? Igen, nem, hát nem is tudom. Nézzük csak. És már zsupsz, jegyesek is voltak. De ez a leánykérés nem nagyon tetszett, mert olyan prózai. Így végül mégis kénytelen voltam egyet elképzelni. Szépen kicirkalmaztam és nagyon költően írtam le. Bertram eskedett, bár Ruby szerint ez manapság már nem szokás. Geraldine egyoldalas beszédben mondott igen. Képzelhetett, hogy mennyi fáradtságomban került megírni. Ötször is átírtam, és ma ezt tekintem a legszebb szememnek. Bertramtól egy brilliáns gyűrűt és egy Rubi nyakláncot kapott, és a férfi azt ígérte, hogy Európába viszi nászutra, mert iszonyú gazdag volt. Ám ekkor sötét árnyék vetült a boldogságukba. Kordélia maga is titokban szerelmes volt Beltramba, és amikor Geraldin beszámolt az eljegyzésükről, rettenetesen feldőhödött, különösen amikor megpillantotta a gyűrűt és a nyakláncot. Geraldin iránt táplált szeretete keserű gyűlöletté változott, és megesküdött, hogy megakadályozza kettejük fridjét, de továbbra is úgy tett, mintha a legjobb barátnők lennének. Egy este a vadhegyi patak felett átívelő hidon álltak, és Cordélia azt gondolva, hogy senki sem látja őket, egy heves és gúnyoros ha-ha-ha kíséretében a vízbe lökte Zseráldint. De Bertram mindent látott, és gondolkodás nélkül a éjre után ugrott e szavakkal. Megmentelek, páratlan Zseráldinom! Azám csak hogy elfelejtette, hogy nem tud úszni, így aztán mindketten belefulladtak a patakba, de még halálukban is átölelték egymást. A testüket később partra mosta a víz. Közös sírba temették őket, és csodálatos temetést rendeztek nekik. Tudod, Diana, sokkal romantikusabb, ha egy történet temetéssel, mint ha esküvővel ér véget. Amikor Déliát illeti, ő bizony megőrült a lelkiismeret furdalástól, és bolondok házába csukták. Ezt nagyon költői büntetésnek tartom a bűnéért. Jaj, de gyönyörű történet! Sóhajtott fel aki a mettyúféle kritikusok kategóriájába tartozott. Nem is értem, hogy tudsz ilyen érdekfeszítő dolgokat, a semmiből kiagyalni. Bárcsak nekem is lenne olyan képzeletem, mint a tiéd Olyan is lenne, ha fejlesztenéd, bíztatta vidámanen. Eszembe jutott valami. Alapítsunk meseklubot, ahol gyakorolhatnánk az írást. Tudod, muszáj fejlesztenünk a képzeletünket. Mi is mondta. Csak fontos, hogy a helyes irányba. Meséltem a kísértett járda erről, mire azt mondta, hogy ez egy helytelen irány volt. Így alakult meg tehát a meseklub. Diana és Anne voltak az alapítók. Később Jane, Andrew és Ruby Gills is csatlakozott hozzájuk. Meg néhány másik is, aki úgy érezte, nem árt, ha fejleszti a képzeletét. A fiúk előtt a klub zárva maradt, bár Rubi úgy vélte, a részvételük izgalmasabbá tenni a dolgot, és minden tag heti egy történettel járult hozzá a klub munkájához. Nagyon érdekes, számolt be Enn Marillának a fejleményekről. Mindenki hangosan felolvasja, amit írt, aztán megbeszéljük. Szent tiszteletben tartjuk őket, és utódainkkal is elolvastatjuk. Mindannyian művész név alatt írunk. A zeném, a Rosamund mersi. Mindenki nagyon parkodik. Robig Gésznek az a hibája, hogy túl érzelgős. Csöpögnek a történetei a szerelemtől, és tudja, a túl sok rosszabb, mint a túl kevés. Jane meg soha nem ír a szerelemről, mert azt mondja, bután érzi magát, ha ezt hangosan is fel kell olvasni. Ezért aztán csupa józan történetet ír. Diannánál meg túl sok a gyilkosság. Azt mondja, hogy többnyire fogalma sincs, mit csináljon a szereplőkkel, és hogy megszabaduljon tőlük, végez velük. Általában én mondom meg, hogy miről írjanak, de ez nem gond, mivel ezer ötletem van. Ennél nagyobb ostobaságot még nem találtatok ki, csipkelődött Marilla. Butaságokkal tömítek tele a fejeteket, és a tanulás helyett ilyesmikre pocsékoljátok az időt. Már az is elég rossz, ha valaki kitalál történeteket olvas, de az írás még ennél is istentelenebb. De arra nagyon vigyázunk, védekezetten hogy mindegyik történetnek legyen erkölcsi tanulsága. Ebből nem engedek. A jók mindig elnyerik jutalmukat, a rosszak pedig méltó büntetésüket. Biztos, hogy ez egészséges hatással van ránk. A tanulság óriási dolog. Mr. Ellen szerint is. Felolvastam neki meg Mrs. Ellennek az egyik történetem, és mind a ketten egybehangzóan állították, hogy nagyon tanulságos volt. A baj csak az volt, hogy nem a megfelelő helyen nevettek. Egyébként is jobban szeretem, ha megrígatok valakit. Jane és Ruby mindig sírva fakadnak, ha a szomorú részekhez érek. Diana írt a klubunkról Josephine nénének, aki a válaszlevelében kérte, hogy küldjünk néhány történetet. A legjobb négyet lemásoltuk és elküldtük. Miss Barry meg visszaérte, hogy életében nem olvasott ennél mulatságosabbakat, amit annál kevésbé értettünk, mivel mindegyik igen szívfacsaró volt, és a végén a legtöbb szereplő meghalt. De azért örülök, hogy Miss Barrynek tetszett. Ebből is látszik, hogy a klubunk hasznosat cselekszik. Mrs. Ellen szerint is mindig erre kell törekednünk az életben. Én igazán igyekszem, csak ha jót mulatok, mindig megfeledkezem róla. De remélem, amikor felnövök, hasonlítok majd egy kicsit Mrs. Ellenre. Gondolja, hogy erre van reményem, Marilla? Szerintem nem sok, hangzott a bátorító válasz. Biztos, hogy Mrs. Ellen soha nem volt ilyen feledékeny buta kislány. Nem, de olyan jó sem volt, mint most komolyödöttelen. Ő mesélte nekem, vagyis inkább azt mondta, hogy szörnyű rossz volt, és örökké bajba került, amikor még kicsi volt. Ettől egészen bátorságra kaptam, de tényleg, Marilla, szégyel nem kellene, hogy örülök, amikor mástól azt hallom, hogy gyermekkorában rossz kis bajkeverő volt? Azért kérdezem, mert Mrs. Lény szerint igenis szégyen nem kellene. Ő, ha ilyesmit hal, mindig mélységesen megbotránkozik, akármilyen kicsi is volt az illető. Mesélte, hogy egyszer egy lelkész elmondta, hogy amikor kisfiú volt, kilopott egy epertortát a nagy kamrájából, és attól kezdve a Mrs. Lynn nem tudott tisztelettel felnézni rá. Nekem egészen más erről a véleményem, és nem ezt cselekedetnek érzem, ha valakinek van bátorsága ezt bevallani, és a mai kisfiúk is erőt meríthetnének belőle, hiszen ha valami rosszaságot követnek el és megbánják, még van remény, hogy felnőtt korukban lelkész lesz belőlük, nem? Én legalábbis így érzem, Marilla. Én meg úgy, hogy ideje, hogy elmusogass, rótta meg Marilla. A csevegéssel egy jó fél órád elment. Tanulnak, hogy előbb a kötelesség, utána jöhet a beszéd.